Bismillahir rahmani rahimi sallallahu alayhi wasallam wa wa Muhammad wa ba'du Kusutira ni jambo la wajibu kwa itifaqo ya wanavioni mafukaha Mwa mtu akienda kuswali Sharti au amesitiri sehemu zake za tupu na wengine mafukiana sehemu za tupu ni kwa mwanaume ni baina ya kifutofu na na na magoti katikati hapo ni aura na wengine katika mwanamke ni mwili wake mzima isipokuwa vidanja vyake vi mkono na uso wake na wengine wakasema mikono pia ni aura kwa hivyo man, na mtu kuswali lazima haswali na vazi ambayo kwamba ni vazi heshima kama Allah nasema, Kila kuswali msikiti vazi kwamba nzuri ya kustiri. Ajabu utakuta wengine nasema madama ni satru aurah ni baina suwa wa rukba utakuta mtu anavaa vest na swadi na lao ikiwa ni mwanadamu wa kawaida akamwita hao rais nini haweza kavaa hivi kwa hiyo mbele ya Mwenyezi kuvaa mavazi ya heshima bali na hapo alwajib kwa wanaume kusitiri ni hale mahali pa kwamba tumeyataja lakini jeu mtu kama yuko jahil hakujua kusitiri ni wapi huyo ni mtu wa wajahan maadhuru lakini kama mtu babaye kwamba hakuelewa lakini mtu akambaaye kwamba mfano alikuwa anajua akasujudu hawa kasujuda au aura yake ikainuka kidogo wanavyona na Ikikuwa kwa wakati anaweza kuiziwa kwa haraka sana ikiwezekana kuzuia haraka ni sawa lakini akifanya hilo jambo kwa kusudia basi swala yake imebatililimekuwa batili au akifanya jambo kwa kwa urefu zaidi bila ku kusitira mahali swala yake mabatil sasa jayi, kwa mtu kwamba kwa alikuwa kiswali na halikuwa hajui woi ni mtu mahdhuru mbele aalla ni lakini kwa karibu hapo swala mbaye kwa karibu akiona kana aende alipe nini Ae piyo, sababu kama yule aliyokuja kwa kwa mtume muhammadu sallallahu alaihi wasallam kwa akimwambia fa aki mara kwa mara rudi akitaka kumsalimia namna yeye akienda kuswali anarudi kumsalimu kwa kumsalimu baada mpaka mtume akamwambia mtume wulladhi ba'athaka bilhaqqi gairaha ko ile ambayo kwamba alikutuma kwa haki mimi siwezi kuswali vizuri zaidi yako nje akamfundisha jinsi atakavyoswali akaenda kaswali mtume hakumwamrisha manake inaonekana kwa swala zake kabla hapo ilikuwa ni swala kwamba alikuwa haziswali vizuri kwa hiyo muhammudus salam hakumamrisha alifisha zile swala ambazo kwamba zilizopita hii inakuonyesha ilikuwa ni jahili maudhur lakini nje kwa mtu atakayefanya kusudi na swala nyingi ameswali yapofanya makusudi makusudi bila shaka arudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala atubu kwa sababu kwamba ili jambo amfanya makusudi na ile swala ambayo yuko karibu kwake ambayo ameifanya hivi ajue swala zake zijasuhi aende aswali wallahu wa aalam